מזמור נון מזמור לאסף אל אלוהים, אדוני דיבר ויקרא ארץ, ממזרח שמש עד מבואו, מציון נכלל יופי, אלוהים הופיע. יבוא אלוהינו ועל יחרש, אש לפניו תאכל, וסביביו נסערה מאוד. יקרא אל השמים מעל ואל הארץ, לדין עמו, אספו לי חסידי, כורתי בריתי עלי זבך, ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופט הוא, סלע. שמעה עמי ואדברה ישראל, ואעידה בך, אלוהים, אלוהיך אנוכי, לא על זבחיך אוכיחיך, ועולותיך לנגדי תמיד. לא אקח מביתך פר, ממכלאותיך עתודים, כי לי כל חייתו יער, בהמות בהררי א'. ידעתי כל עוף הרים, וזיז שדי עמדי. אם ארעב, לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. האוכל בשר אבירים, ודם עתודים אשתה? זבך לאלוהים תודה. ושלם לעליון נדריך, וקראני ביום צרה, אחלץך ותכבדני. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי, ותשא עלי פיך, ואתה שנאת מוסר, ותשלח דברי אחריך. אם ראית גנב, ותירץ עמו, ואם מנאפים חלקך, פיך שלחת וראה. ולשונך תצמיד מרמה, תשב באחיך תדבר, בבין עמך תיתן דופי. אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה כמוך, הוכיחך וארכה לעיניך. בינו נא זאת שוכחי אלוהה, פן אטרוף ואין מציל. זובח תודה יכבדני, ושם דרך אראנו בישע אלוהים.